Українська горор-спільнота Бабай представляє. Стефан Грабінський. Творець польської темної літератури. Ви почуєте оповідання смалюх зі збірки саламандра Стефана Грабінського, яку ви можете придбати на сайті видавництва фоліо. Для підготовки цього випуска використано статтю «Демон руху з Леополіса» Ігоря Антонюка, яку розміщено на сайті Бабай. <звук> Стефан Грабінський – майстер польської темної літератури, основоположник фантастики, метафізики, львів'янин та шанувельник творчості Едгара Аллена По. Сьогодні Грабінський маловідомий для українських читачів, хоча за останні десятиліття став культовим на Заході. За мотивами його творів, знято ряд кінострічок у Польщі в ХХ столітті, а його іменем названо «Сучасну премію польської літератури жахів». Стефан Грабінський народився 26 лютого 1887 року у Кам'янці-Стромиловій. Зараз це селище Кам'янка-Бузька. Юність малий Стефан провів у містечку Луці, на Самбірщині, а після смерті батька родина переїхала до Львова. Там він закінчив курс польської літератури і філології у Львівському університеті, а згодом і став викладати у міських гімназіях Львова. Саме місто Лева для Грабінського стане рідним та останнім місцем спочинку. Перші твори Грабінського у польській пресі виходили під псевдонімом «Степан Жальний», Дебютна збірка макабричних оповідань із винятків «У присмирку віри» побачила світ у Львові. Лише через 10 років у 1918 році виходить наступна збірка автора на Трояндовому узір'ї, яку читачі та критики зустріли вже тепліше. Вершиною творчості майстра польської темної літератури вважають цикл горомних оповідань «Демон руху» який побачив світ у Львові в 1922 році та неодноразово на Делі перевидавався. Наприклад, у Варшаві у 1929 році. Грабінський був великим любителем залізниць, станцій та поїздів, що й стало центральною тематикою збірки. Так у повсякденних головних героїв оповідань завжди закрадаються химерні та незвичні явища, зіткнення з якими – Часто приводять до летальних наслідків чи божевілля Сюжетні лінії історій Грабінського Ведуть нас вигаданими містечками Східної Європи Які до болю нагадують наші галицькі закутки Початку ХХ століття Звичайно, назви залізничних станцій автора Ви не знайдете на жодній карті А ошалілі паротяги Грабінського Часто долають просторові кордони, часові межі та петляють за межі континенту Чи безслідно зникають на цілі десятиліття Успіх залізничних жахливих оповідань Надихнув на створення Грабінського Ряду інших збірок Божевільний пітник 1920 Несамовита історія 1922 Книга вогню 1922 Пристрасті 1930 Окремі оповідання автора неодноразово публікувалися у тодішній популярній пресі «Газета Каліско», Польське, «Робітник», «Нова реформа» та літературних часописах «Маски», «Про арте», «Здрой». Прозу Грабінського, особливо новили з циклу «Демон руху», високо цінував метр польської фантастики Станіслав Лем. Сьогодні творчістю основоположника польської темної літератури Захоплюються Томас Ліготті, Чайна М'євіль та багато інших знаних авторів жахів та фантастики. Твори Грабінського неодноразово виходили українською мовою у перекладах Христини Юревич, Андрія Квітковського, Володимира Павлєва. А тепер вашій увазі пропоную оповідання Стефана Грабінського «Смелюх» у перекладі Юрія Винничука. Старший кондуктор Блежек Боронь, обійшовши довірені його опіці вагони, вернувся у свій закут офіційно іменований службовим купе. Зморений цілоденним сновиганням по вагонах, захриплий від вигукування станцій в осіннім і набрякле повітря, він нарешті міг розслабитися на навозеньким, оббитим циратою кріселку, радіючи довгожданному відпочинку. Нинішній рейс добігав кінця. Потяг вже пройшов відрізок густо розташованих станцій і мчав щодуху до кінцевого пункту. Тепер йому більше не доведеться щоразу зриватися з місця, збігати сходинками вниз і зірваним голосом сповіщати всьому світу, що потяг прибув на таку-то станцію, що потяг затримався на 5, 10 або на весь довгий квадранс, або що пора робити пересадку. Він погасив ліхтарика, що висів на грудях, поставив його високо на полицю, зняв і повісив на гачок шинелю. Добове чергування настільки було забите усілякими справами, що він навіть перекусити не встиг. Організм вимагав свого. Боронь вийняв з торби запаси і зайнявся їжею. Сірі вицвілі очі кондуктора нерухомо втупилися у віконне скло, Немов вдивляючись у світ, що миготів повз нього. Скло тремтіло від нерівного руху потяга, але все одно залишалося гладким, чорним і непроникним. Боронь відірвав очі від обридлої віконної рами і спрямував їх в глибінь коридору. Погляд ковзнув по шерензі дверей, що вели до купе пробіг по вікнах навпроти і згаснув на занудній доріжці, якою була встелена підлога. Повечерявши, кондуктор запалив люльку. На службі, правда, це не дозволялося. Але на цьому відрізку шляху в самому кінці маршруту контролера можна не побоюватися. Цюцьон був чудовий, контрабандний, пахучий дим клубочився грайливими кучерями. З вуст кондуктора виповзали хвилясті сизі змійки, і, згортаючись клубочками, котилися немов більярдні кулі коридором. Кондуктор Боронь розумівся на курінні люльки. З купе виплеснулася хвиля сміху. Пасажири перебували у доброму настрої. Кондуктор похмуро стиснув зуби, з призирством процідивши. «Комі вуежери! Гендлярська зірая!» Боронь принципово не терпів пасажирів. Їх практичність його дратувала. Для нього залізниця існувала сама по собі, а зовсім не на потребу пасажирам. Призначення її полягало не в перевезенні людей з місця на місце, а в русі, як такому, і в подоланні простору. Шляхетну ідею руху не повинні були каламутити нікчемні справи земних пігмеїв, їх вульгарні торгові операції і шахрайські афери. Станції існували не для висадки і посадки, а щоб відмірювати шлях, Їхнє калейдоскопічне миготіння свідчило про перемогу швидкості доказом поступу в Русі. Тому кондуктор завжди з презирством стежив за штовханиною перед дверима вагонів, з іронічною гримасою споглядав на задиханих пані і панів, що рвуться в купе на злам голови з криками, лайкою, а то й зі стусанами на всі боки, зайняти місце, обігнати інших людей з того ж метушливого стада». «Атара!» – сплювував він крізь зуби. «Так ніби світ завалиться, якщо якийсь там пан Б або якийсь пані В не прибудуть вчасно з F до Z». Дійсність проте рішуче не бажала визнавати його принципів. На кожній станції люди валювалися до вагонів так само настирло і розлючено, і все з тією ж корисливою метою. Зате і боронь мстив їм, як тільки міг за будь-якої оказії. Його три або чотири вагони ніколи не бували переповненими, ніколи не виникало там огидної тисніви, яка стільки крові попсувала його колегам і була темною плямою на обрії сірої кондукторської долі. Як він цього добивався, які і вживав засоби для досягнення ідеалу, про який лише мріяли товариші по праці, невідомо. Але факт залишається фактом. Навіть у свята. В найбільшого переповнення вагони бороння зберігали пристойний вигляд проходи вільні, в коридорах можна дихати стерпним повітрям. Місць додаткових і настояка боронь не визнавав. Самовідданий і ревний у виконанні службового обов'язку умів також бути невблаганним до подорожніх, вимагаючи неухильного дотримання всіх розпоряджень зі справді драконовою суворістю. Не допомагали ні хитрощі, ні влесливі домовленості, ні спроби дати в лапу. Бороня купити було неможливо. Кілька разів навіть писав скарги на кривників, а одного типа навіть виляскав по щоках, зумівши при цьому викрутитися перед начальством. Траплялося і так, що десь на півдорозі, на глухому полустанку, а то й просто посеред чистого поля, він гречно, але рішуче висаджував з вагону з пасажира. За всю свою довгу службу, тільки двічі зіткнувся кондуктор Боронь з гідними пасажирами, що більш-менш відповідали його ідеалу мандрівника. Одним з тих рідкісних випадків був якийсь безіменний волоцюга, без цента за душею, що проник у купе першого класу. Коли Боронь зажадав у нього квитка, Обідранець дуже переконливо розтлумачив, що квиток йому зовсім без потреби, їде він просто так, без мети, внікуди, з вродженої потреби руху. І кондуктор не тільки визнав його рацію, але й всеньку дорогу турбувався про зручності для рідкісного гостя, нікого не впускаючи в зайняте ним купе. Та ще й згодував при блуді половину своїх харчів і розкурив з ним люлечку під час товариської бесіди на тему «Подорожі або як?». Другий, схожий, подорожній трапився йому кілька років тому на шляху з Відня до Трієста. Ним виявився якийсь шигонь, здається, поміщик з Поліського корлівства. Цей симпатичний суб'єкт, вочевидь добре забезпечений, теж проник до першого класу без квитка. На питання, куди прямує, Відповів, що властиво сам не знає, де він сів, куди їде і навіщо. «Коли так?» – відказав кондуктор. «Вам, мабуть, краще зійти на найближчій станції». «Ще цього?» – обурився неврівновежений пасажир. «Не можу, Бігма, не можу. Я мушу їхати вперед. Мене же не вперед якась сила. Виправіть мені квиток на свій смак, куди вам подобається». Відповідь настільки зачарувала кондуктора, що дозволив йому їхати до кінцевої станції безкоштовно і більше не докучав. Шегонь цей, напевно, вважається варіатом, але на думку Бороні, якщо взагалі був бзиком, то бзиком високого стилю. Так, не перевелися ще на білому світі справжні мандрівці, але вони були рідкісними перлами в морі людської нікчемності. Боронь частенько з розчуленим зітханням повертався думками до цих двох своїх подорожніх зустрічей, гріючи душу з про безкорисливих мандрівників. Здерши голову, боронь стежив за клубами сизого диму, що шарами заповнював коридор. Крізь розмірений перестук від коліс став просочуватися з рур ще під гарячої пари. Почулося булькання води, він відчув і теплий натиск в батареях. Вечір був холодний, запрацювало опалення. Моментально лампи під стелею раптово заморгали світляними віями і згасли. Але ненадовго, в наступну ж хвилину, старанний регулятор поспішно уприснув свіжу порцію газу, який підживив слабнучі пальники. Борон зразу ж розпізнав його специфічний терпкий запах, що нагадує волоський кріп, В'їдливий і дурманний, він забивав аромат тютюну. Рептово йому здалося, що він чує чалапання босих ніг по коридору. Дух, дух, дух. Гучно відлонювали кроки. Дух, дух, дух. Кондуктор відразу зрозумів, що це значить. Не вперше чує він у потязі те чалапання. Висунувши голову, кинув погляд в похмуру перспективу вагону. В самому кінці, там де стіна заламується і відступає до купе першого класу, він на якусь секунду угледів його голову, як завжди, спину. Залито рясним потом, на одну єдину секунду промайнула перед очима його зігнута каблуком фігура. Боронь затримтів. Смалюх знову з'явився в потязі. Вперше він привидівся йому 20 років тому. За годину до страшної катастрофи, що трапилася між знічими княжими Гаями, коли загинуло 40 осіб, не кажучи вже про величезну кількість поранених. Кондуктор мав тоді 30 років і ще міцні нерви. Дотепер пам'ятав усі подробиці катастрофи, аж до номера нещасного потяга. Він тоді чергував у хвостових вагонах, може тому й уцілів. Гордий тільки що одержаним новим чином, Відвозив додому наречену, бідну свою Касюню, чого стала однією з жертв тодішньої трагедії. Пригадує, як посеред розмови з нею, раптом його незборимо потягнуло в коридор. Не маючи сили пертися, вийшов. І тоді побачив у тамборі біля самого виходу зникаючу постать голову велетня. Ціла його вимушчене сажею і залити брудним потом Виділяло задушливий супух Був у ньому запах волоського кропу Задуха чаду І сморід мастил Боронь кинувся за ним навздоїн Вілет не схопив Але вилетин на очах розтанув у повітрі Чув тільки якийсь час Ту босих ніг по підлозі Дух-дух-дух Дух-дух-дух За якусь годину Їхній потяг Зударився зі стрічним швидким з тією пори ще двічі йому зустрічався смайлюх і щоразу як заповідь нещастя. Він бачив його під равою за кілька хвилин перед тим, як потяг зійшов з рейок. Смайлюх біг дехом вагону і махав йому запецькованою шміром шапкою, яку зірвав з розпашілої голови. Виглядав він не таким страшним, як раніше, і все обійшлося без значних жертв злегка поранилося кілька осіб, але загиблих не було. П'ять років тому, прямуючи пасажирським поїздом до Бонська, кондуктор помітив його між двох вагонів стрічного товарняка. Смелюх примостився на буферах і, ставши навпочіпки, грався ланцюгами. Колеги, з якими Боронь поділився своєю тривогою, висміяли його і обізвали вар'ятом. Проте побоювання Бороні збулося. І то дуже швидко. Тієї ж самої ночі товарняк, проїжджаючи через замулений міст, звалився у прірву Смелюх був стопудовим передвісником катастроф Якщо він з'являвся, катастрофи не оминути Переконаний триразовим досвідом, Боронь твердо повірив в зловісного велетня І навіть наче ці ідолопоклонники шанував його як божество могутнє, але зле, таке, що вимагало покори і страху Кондуктор оточив свого бога особливим культом, понадто виправдовував його існування оригінальною теорією власної вигадки, смалюх з організмом потяга творили одне ціле, злютовував собою увесь його складний кістяк, товкся в поршнях, спливав потом у котлех локомотиву, волочився по вагонах. Боронь не завжди бачив його на свої очі але завжди виразно відчував його близьку присутність. Смелюх дрімав у душі потяга, був його таємним флюїдом. В хвилини грізні, в моменти здійснення лихих перечуттів, він виділявся, гуснув і втілювався у свій образ. Боротися з ним, на думку кондуктора, було справою не тільки даремною, але й смішною. Всі зусилля, спрямовані на уникнення біди, яку він провістив, виявлялися марними і порожніми, бо Смайлюх був як доля. Поява привида в потязі та ще перед самим кінцем маршруту привела кондуктора в піднесений настрій. З хвилини на хвилину треба було чекати катастрофи. Що ж, з долою не сперечаються. Боронь встав і почав нервово походжати по коридору. З якогось купе долетів до нього жвевий говір, жіночий сміх, він підійшов і встромив у відкриті двері свій суворий погляд. Веселощі враз пригасли. Розсунулися двері сусіднього купе і виглянула голова. Пане кондукторе, до станції ще далеко. За півгодини будемо на місці. Тінець уже скоро. Щось в його інтонації заскочило пасажира. Він стурбовано витріщився на кондуктора. Баронь загадково усміхнувся і пройшов далі. Голова зникла. Якийсь чоловік вийшов у тамбур і, опустивши вікно, вдивлявся у простір. Його різкі рухи зраджували неспокій. Потім він підняв вікно і попрямував у протилежний бік в кінець коридору. Там затягнувся кілька разів папіроскою і, кинувши пожований недопалок, вийшов на платформу вагона. Боронь бачив крізь скло його силует, що висунувся назовні, вдивляючись у напрямку руху. «Вивчаю місцевість», – зловтішно усміхаючись пробурчав кондуктор. «Нічого не поможе, лихо не дрімає». Тим часом нервовий пасажир повернувся до вагону. «Чи наш потяг вже розминувся зі швидким згроня?» Помітивши кондуктора, запитав він з награним спокоєм. Поки що ні. Сподіваємося у будь-якій хвилі. Втім, мабуть, ми розманемося з ним на кінцевій станції. Не виключено спізнення. Потяг, про якого ви питаєте, підходить з бічної гілки. В цю саму хвилину з правого боку почувся страшний гуркіт. За вікном промайнув величезний контур локомотива, що метав снопами іскор. За ним миттєво прослизнув ланцюжок чорних пудел, освітлених витинанками вікон. Боронь витягнув руку у бік зникаючого потяга. Ото ну, ж він і є. Нервовий пан із зітханням полегшення витягнув портцигар і люб'язно запропонував. Пригощайтеся, пане кондукторе. Справжні морісі. Боронь приклав руку до козирка кашкета. Гарно дякую. Палю тільки файку. «Шкода, бо добрі». Закуривши, пасажир повернувся в купе. Кондуктор уїдливо посміхнувся йому вслід. хе хе що занюхав, тільки заспокоївся рано. Не говори, братку, гоп, поки не перескочиш». Але зустріч зі швидким, що щасливо завершилася, дещо його стривожила. Шанси катастрофи почали маліти. А була вже за чверть десята, через 15 хвилин, гронь, кінець маршруту. Дорогою не передбачалося більше жодного моста, який міг би завалитися, не передбачалося жодного стрічного потяга. Єдиний, з яким можна було зіткнутися, щойно щасливо промчав. Тепер зосталося сподіватися, що їхньому потягові судилися зійти з рек або зазнати катастрофи на кінцевій станції. Так чи інакше? Але катастрофа, провіщена з'явою смалюха, відбудеться. Він за це ручався, він, старший кондуктор Боронь. Тут йшлося не про потяг, не про пасажирів, і навіть не про його власне убоге життя, а про непомильність Босого Мерева. Бороню він незмірно залежало на тому, щоб закріпити репутацію смалюха, підняти його престиж в очах скептичних кондукторів колеги, яким він не раз розказував про таємні відвідини Велетня, ставилися до цієї історії з гумором, твердячи, ніби той йому просто привидівся. А інші додавали, що він залив собі баньки. Останнє особливо вражало бороня, бо він зроду не брав до вуст алкоголю. Багато хто мав його його замарновірного, вважаючи, що на цьому саме ґрунті виник у нього дивний бзик. Зачепленою виявлялися не тільки Смелюхова, але й власна його честь. Кондуктор Боронь волів сам скрутити карка, ніж пережити поразку Смелюха. До кінця залишалося десять хвилин. Він докурив люльку і піднявся сходинками на дах вагону, взасклену з усіх боків будку. Звідси, з висоти бузького гнізда, розлягався простір за дня як на долоні. Але тепер світ був занурений в глибокий морок. Вікна потяга відкидали плями світла, мов промацували жовтими очима узбічя насипу. Попереду, відокремлений від нього п'ятьма вагонами, плював кривавими іскрами паротяг, вивергав з рури рожевий з білими завитками дим. Чорний двадцятикільчастий змій поблискував лусками боків, роззявляючи розпечену пащу і освітлюючи дорогу вогненними очима. Вдалині вже почала світати залита світлом станція. Немов відчуваючи близькість бажаної мети, потяг мчав щодуху, подвоївши швидкість. Вже замиготів попереду сигнал, наставлений на вільний в'їзд. Вже семафори вітально розпрямляли крила. Рейки почали множитися, схрещуватися, утворюючи кути і сплетіння. Справа і зліва. З нічного мороку випірнали на зустріч вогники стрілок, витягали шиї станційні крани і журавлій водокачок. Раптом, за декілька кроків від паротяга, що розігнався, загорівся червоний сигнал. Машина випустила з мідної горлянки нестямний свист. Скажено заскриготали гальма і зупинений могутнім зусиллям потяг завмер біля другої стрілки. Боронь збіг униз – і приєднався до групки коліерів, що висипали з потяга довідатися причину несподіваної зупинки. Черговий з блокпосту, що дав червоний сигнал, роз'яснив ситуацію. Перша колія, на яку повинен був в'їхати поїзд, зайнята товарняком. Треба перевести стрілку і пустити потяг на другу. Зазвичай ця операція здійснюється на блокпосту з допомогою важеля. Але підземний зв'язок між блокпостом і коліями несправний і стрілечнику доведеться перевести стрілку вручну. Заспокойні кондуктори повернулися у вагони чекати знаку на вільний проїзд. Але Бороня щось прикувало до місця. Божевільним поглядом дивився на кривавий сигнал. Одоріло вслухався в хрускі треяк, що переставлялися. В останню мить зорієнтувалися! Майже в останній момент! Це якихось 500 метрів до станції!» Немже смалюх брехав, і тут його немов осяйло. Боронь зрозумів, як король призначена йому долею. Рішуче наблизився до чергового, який вже міняв колір сигналу на зелений за будь-яку ціну треба забрати цю людину від стрілки, змусити його піти звідси. Тим часом машиністи вже приготувалися їхати. Локомотивом з краю в край перекочувалася команда рушай. Зараз, чекайте там, крикнув боронь. Пане черговий. Звернувся упівголоса до чергового, що вже зайняв службову стійку. «Давався на блокпост закрався якийсь волоцюга. Черговий стривожився. Став напружено вдивлятися у бік цегляного будиночку. Хутко. підганяв боронь. Та рушай ти вже, бо чого доброго важилі перекине, попсує прилади. Рушай, рушай! скандували нетерплячі кондуктори. «Чекати до ста чертів!» геркнув розлючений Боронь. Черговий, піддавшись силі й голосу, кинувся до блокпосту. Тоді Боронь, скориставшись моментом, вхопився за важель і знову перевів рейки на першу колію. Маневр було виконано вправно, швидко і тихо. Ніхто нічого не помітив. «Рушай!» Крикнув боронь, відступаючи в тінь. Потяг рвонув з місця, надолужуючи спізнення. За хвилю останній вагон розчинився у темряві, волочачи за собою довгий червоний шлейф ліхтаря. Надбіг з блокпосту ошелешений черговий, ретельно перевірив перевідний пристрій. Щось йому не сподобалося. Підніс до губ свисток – і дав відчайдушний триразовий сигнал. Запізно. І якраз з боку станції вже розірвав повітря, страшний гуркіт, глухий відгомін детонації, за яким запанував пекельний галас. З того не плач, завивання змішалися в дикому хаосі з брязкотом ланцюгів, з криготом розтрощених коліс, тріском немилосердно чавлених вагонів. «Карамболь!» Шепотіли поблідлі вуста. Карамболь! Насамкінець, якщо доля закине вас до старенького вагону, залізничної станції або ви натрапите на пошматовану часом колію, це знак, щоб почитати на вечір декілька оповідок грабінського. Особливо якщо подорожуватимете залізницею до Львова чи іншого куточка Галичини. І не лякайтеся, якщо у потязі відбуватимуться незвичайні події. Падатимуть шторки, колотитиме вагоном, мов від застуди, чи побачите у вікні у північній тіні на закинутій станції. Знайте, ви потрапили у вигаданий світ демона руху, вічного пасажира та машиніста темної літератури Стефана Грабінського. Сподіваюся, вам сподобалося. Підтримуйте ЗСУ та українську горор спільноту Бабе, озвучив Сергій Левчук.